Megint más gályákat, a katapulták roncsolták össze egy-egy ellenséges találat következtében, de akat, amelynek teljes fedélzetét feketére pörkölte a ráömlő tűz. Balliszták, anagerek, kisebb kőhajítógépek valamennyi gályán sorakoztak, jelezve, hogy a szigetkirály mindenkor és mindenhol megfelelő fegyverzetet tartotta egy hajó legfő békességének. Nagy van lehet a karasz, ha ez a flottája, jegyezte meg Kárölvendőn őrpörő, és nem állta meg, hogy szemecsarkából vidám pillantást nevesen a nomádra. Kármorgáre nem nevetett. Megtette ezt helyette Szattamóre, aki sokáig fulladozva görnyett mellettük. Ó, tévedsz, barátom, tévedsz, hörögte, amikor végre ismét levegőhöz jutott. Ez itt nem a karasz flottája természetesen. Ez itt az a néhány hajó, amit a karasz flottájából leszereltek a napokban. Roncsok. Arra azonban még kiválóan alkalmasak, hogy egy utolsó ütközetbe vezényejék őket. Miféle ütközetbe? kérdezte gyanakodva őrpörő, bár a választ a lelkeméjén már ismerte. Szattamor hirtelen elkomorult, mintha mondandója csak most vált volna komolyá?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 Gondolta a nomád, és hunyorogva felpillantott az égbolt egy részét is betöltő idegen istenségre. Valahol odafön, az acél zárva, egy eltorzított test várja, hogy ismét leszálljon az éjszaka a csend csatornára, sőt, újra felizzíthassa az útmutató tüzeket. Szórakozás nélkül. Ezért Szattamore aljas tekintete a nomádra villant,